فنام الرجال صناع حياتي اقمار ليالي منار الهدات فنام الرجال صناع حياتي اقمار ليالي منار الهدات تزالوا صوابتي وصنعوا بذاتين نشيد حياتي صنعوا بذاتين تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورى من فرام <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسنين Nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi vaman tabi'ahum bi ihsanin ila jevmi dini thumma amma ba'da. To je svaka zahvala pripada uzvršim Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat i selam na Allahu Muhammed aleyhi salam, njegovu porodicu, učasni ashaba i sene, ki izledi na putu sudnjega dana. Bratio moje, draga,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 ono što je Allah zabranio. Ali danas ovo je specifično čovjek navuče zastore, uzme mobitel, uđe na YouTube i ne zna niko za njega osim uzvišeni Allah te bar, i Meleke koji zapisuju djela. Tako da normalno činjenje, javno činjenje grijeha, kao i nekada pri s tim što u današnjem vremenu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 o bogobojaznosti. Ja sam naslovio ove večerašnje druženje, normalno mi smo rekli da će to biti savjet muslimanu današnjice, taj savjet je savjet bogobojaznosti. Bogobojaznost, izgubljeno blago današnjih vremena. Prije nego počnemo govoriti, treba napomenti to što ja govorim o bogobojaznosti, ne znači da sam ja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 a jedan od glavnih razloga jeste činjenica da su muslimani zapostavili Kur'an i življenje sa Kur'anom i ščitavanje Kur'ana življenje sa njegovim principima. A ćemo večeras govoriti o bogovojaznosti, ali kroz prizmu Kur'anskih ajeta. U nedelju ako Bog, da govorimo o pokajanju, ali opet kroz prizmu Kur'anskih ajeta. Nažalost,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 komentar ajeta o Bogu bojaznosti, komentar ajeta o teubi, komentar ajeta... Znači, toliko je, toliko je knjiga koji su napisane o tom. Mi, nažalost, vraćamo se onom još jednom našim problema, to je nepoznavajući arapski jezik, jednostavno uskraćeni smo svog tog blaga koji je prisutno na internetu, koji se može uzeti besplatno. Pa ćemo tako ako Bog da...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 uzimanja odgovora na propise i sve ono što nosi u sebi Kur'an, znači u tom Kur'anu, u toj jednoj knjizi na 150 mjesta i više je spomenuta bogobojaznost i takvalka. Stvar kada je jednom spomenuto Kur'an ili dva puta, to učenjaci navode kao primjer bitnosti te stvari, pa primjer komšija. I bitnost komšije i za prema komšiji na nekoliko mjesta je spomenuta u Kur'anu, pa učenjaci kažu Pogledajte koliko je mjesto komši njegov pravo u islamu da ga je Allah spomenu u Kur'anu. A zamislite onda ba bo go bojazno spomenute na 150 njesta. Pa primjera radi, uzirši Allah Jelšanu kaže وَلَقَدْ وَصَيْنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَلِبْتَقُوا اللّهُ Mi smo preporučili i u vasije dali onima prije vas, a i vama, da se Allah boji. Znači tu je Allahu vasijet, preporuka i prijašnjim narodima i narodima ovog ummeta da se Allaha boji. Također, Allah s.w.t. Ta u više kur'anskih ajta neki učenjaci zapo ja spominju da mjesta u Kur'anu da je došla naredba obogo bojaznosti, da se čovjek boji Allaha naređenom. Pa primjer radi kaže uz višenja Allahu svt. Ja ejuhal ladina amenut taqullaha wal tanzur nafs ma qaddamat lighad wattaqullaha O vjernici, bojite se Allaha. Prva stvar bojte se Allaha. Da su malo prije govorili šta je to bogobojaznost? Rekli smo poštovanje Allaha granica da čovjek između sebe I onoga čime mu je zaprijetio njegov gospodar postavi pregradu, a ta pregrada se ogleda u tome, ono što smo spomenuli prije, poštovanje onoga što je nariđeno, ostavljanje onoga što je zabranjeno. Pa kažu uzvišnji Allah, o vjernici, bojite se Allaha, čuvajte se njegove kazne, poštujte njegove granice i neka svako od vas pogleda šta je pripremio za sutra. I onda što kaže? I opet se bojite Allaha. Zaista Allah zna ono što vi radite. Također, znači nakon što smo rekli da je Allah Jelšanovo poručio bogobojaznost ovom ummetu i prijašnjim ummetima da je uzvišen Allah na više mjesta u Kur'anu naredio bogobojaznost. Isto tako je to učinio Allaho poslanik ali i salatu vaselam u više hadisa. Na oprosnom hađu, vi znate oprosni hađ, da je to bila je da kažemo zadnja prilika Allahom poslaniku na jednom takvom velikom kongresu da ljudima pojasni propise. Pa u jednom Adiso Allahom poslanik im kaže itta kurabekum bojite se ljudi svoga gospodara klanjajte pet vakata ramaza, postite Ramazan dajte zekijat učete učenet svoga gospodara. Ali počinje govor bojite se Allaha. Normalno, mi bi ovdje mogli ulaziti u raznorazne razne detalje bogobojaznosti. Doći nam to ako Bog, da? onaj, kada i kako se bojati Allaha. Kada kaže Allah poslanika, se Allah. Kada je rekao u drugom ashabu, ittaqillahe haizumakunt, boj se Allah, magdje bio. Pogledajte, te riječitosti Allahog poslanika u dvije riječi. Bojte se Allah, magdje bilo.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 Također, od stvari koje nam ukazuju na bitnost ove tematike jeste i to da je Allahoposlanik to oporučivao veoma često. U jednom hadisu, poznat hadis, jedne prilike, kaže Ashab Erba Dibnusarije, Allahoposlanik nam je vajzio, vazom, od, ko, od kojih su zadrtala naša srca i naše oči su počele da plaču. Kaži pa nam je između ostalo kazao bojite se Allaha. Pokoravajte se onima koji su vam pretpostavljeni. <clears throat> ili oporučujem vam da se bojite Allaha. Wa Kada bi slao emira sa vojskom na putovanje ili neki pohod, prvo što mu kazao boj se Allaha. Vidjet ćete sada u nekim primjerima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 Bojsa Allah. To je vasijet Allahu subhanahu wa ta'ala, vasijet Božjeg poslanika. Opominjite Allahovom opomenu, Bojsa Allah. Za to moramo biti spremni da nam neko kaže boj se Allah. Također Allah poslaniku li salatu wa salam on kao najodabrani insan koji kroči u zemlju, Allaha moli i kaže Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wa al O gospodar, tražim od tebe upustvo, uputu, hidajet. Tražim od tebe bogobojaznost. La ilaha illa Allah. Taj Allahu kuslanik. Ko je najbolji primjer čovjekanstvu šta znači bogobojaznost? On kaže, gospodar moj podari mi bogobojaznost. Dali mi, ovi Allahovi, sićušni, siromašni robovi, u vremenu koji je prepuno grijeha i iskušenja i smutnji, da li na svakoj svojoj sveždi kažimo gospodaru, podari mi bogobojaznost? Jer vidjet ćete, na koliko mjesta je Allah, jer što je u Kur'anu rekao, u idet lil mutaqim, je pripremljen bogobojaznima. Da li mi žudimo za tom stepenicom da budemo od bogobojaznih? Allaho poslanik nas podučio, on doviju iako je u mnogo hadisa, on rekao ja sam najbogobojazni među vama. Kada su ona trojica ljudi došla, su došli njegovim suprugama, pa su pitali o ibadetu Božijih pa kada su čuli, pa onda rekao jedan od njih, ja ću po cijelu noć planjati noćni namaz. Jedan od njih je kazao, ja se neću nikako ženiti, kako bi mogao ibaditi. Treći kaže, ja ću nepristano postiti pa i boži poslanik kaže to nije ispravno ali on opet kaže da nego kaže ja sam najbogovojasniji od vas hoćete da budete bogovojasni ovo je ne tudjovi način ali on koji najbogovojasni insan dovi Allahu da mu Allah podari bogobojaznost to je nama ders to je nama veliko upozorenje danas u ovim teškim vremenima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 pred ljudima radiš jedno, a kada se osamiš, a vidjećete, ćete, žestoki i prijetniji, kaže Allah, posanika alihi salatu wa salamu, u jaredosnojnom hadisu, bit će u mom umetu ljudi koji će doći na sudnji dan, ima će dobrih dijela kao brdo tihami, velika vrda u arabskom svijetu. Kaže, pa će Allah učiniti prahum.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 Ako si svjestan da te Allah da da vidi? Pa kako možeš sebi dopusti taj luksus da radiš nešto, a Allah te vidi? A kad si pred ljudima, gluniš nekog bogobojaznog insana. Za to ona riječ vraćamo se, boj se Allah, ma gdje bio. Za to, vraću moja draga, znači Allah u gosanike Tamo u Suri, il-Furfan, gdje Allah i Đerošanu govori o svojstvima, robova milostivog. Između ostalog, oni kaže, govori, Rabbena heblena min ezvađina wa dhurijatina kurrata ajun uođađalna lilmuttaqina imama. Gospodaru, podari nam radost oka u našim suprugama i u našim potomstvu. I šta još govori, kaže. I učini nas vođama, imanima, bogobojaznih. Ne samo bogobojazani već da budiš vođan, u koga će se ugledati bogobojazni. a taj bogobojazni, ko se i na ulici Allah, boji Allah, ali i kada je ukući sam. Iz tog razloga, tu kad savlada šeitana, zato je Allah obećao na toliko mjesta u Kur'an, onaj ko se Allah istinski boji, da je za njih džennet Zato kada su pitali upitali Allaho koji se sr. alih sr.a. Sr. šta najviše ljude uvodi u džennet, šta je kazao? Dvije stvari. Ko će nam šta je rekao? Et takwa, wa husnul huluk, bogobojaznost i lijepo ponašanje. To su dvije stvari zbog koje će najviše ljudi ući u džennet. Bogobojaznost. A šta je kaže što najviše ljudi uvodi u džehennem i što će najviše uvesti u džehennem, šta je rekao? Jezik i organ. Zato danas, kada vidite,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 Jer stoka ima svoje prohtjeve, krava jednogodišnje da prosti traži vola i ona to završi go ovaj dunjalučki insan, on traži vola svaki dan. Zato Boži poznanje kaže, najviše ljudi će otići u džehennem zbog spodnog organa i zbog jezika. Imamo drugu stranu, oni koji su praktičari, njih najviše košta jezik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 On niski ne zna navesti stvari koji kvari avde sa dokazima. Ne zna bez dokaza, kakav dokazima, za njega su dokazi, ne zna u osnovi šta je u šerijetu, dokaz. I zato će ga njegov jezik stoko koštati. Zato ovaj hadis, kada bi samo sjedili večeras i komentar svele ovaj hadis, tog nam bilo dovoljno. Šta najviše ljude uvodi u džennet? Tak valuk. Husnul huluk.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 Samo da kažem, ako budemo išli ovim tempom, došli smo do četvrte strane, a ja imam 37 strane. Naša, Tako da, počemo do Saba, zavrstamo, Allah zna. Koliko ste pripremljavi i kasetu da Svjera. možete primetavati. Također, Allah oposlalnik alaihi salatu wasenam, od stvari koje ukazuje na bitnost bogobojaznosti, Bogo, Bogo jeste i to da je izrekao o bogobojaznosti mnogo hadisa. Jedan od ovih koji smo malo prije citirali, Čak bogovo jaznost u pogledu stvari koje mi nikad, nekada možda ne bi ni, ni pomislim da se tu bogovo jaznost manifestuje. Što nas uči. Jedne primike Allaho Poslanik je ušao u jedan takozvani arabit, to zovu vrt. Znači jedna bašta koja je ograđena zidom. Pa kada je on ušao, Allahu Ekber, onaj koga je Allah poslao kao miluo svjetovima, kojih, nažalost, nisu spoznali, zapadnjaci, deva kada ga je ugledala, deva, zaplakala je. Požalila se Božijem poslaniku na svoga gazdu, da je ne hrani i da je pretovara. Lahu ekvar, životinje mu se žali. Pa kaže Božiji poslanik, ko je vlasnik ove devije? Pa kažu taj i taj mladić. Pa ga je Božiji poslanik pozval i kaže, boji se Allaha u pogledu ove životinje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 koji je pozivaču Allahu Subhanu wa ta'la tijelu. Također, jedne prilike je došao je čovjek, Ebu Sa'idu al-Hudri u poznatom asab, pa kaže, oporuči mi nešto, daj mi savjet. Kaže, hoćeš li da dam savjet koji je meni dao posanik? Pa kaže, boj se Allaha, jer je to, kaže, glavnica i mjetka u svakom pogledu.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 Pa je jednom od svojih sinova dao poklon Hediju, a jednom nije. Pa je njegova supruga rekla, ja nisam zadovoljna o otiđi Božim poslaniku, pita ga za to. Ne ti on tu posvjedoči, jer to ispravno? Pa je otišao, pa kaže Allaho poslanik, ittehu Allahe, bojite se Allaha, wa'dilu bejne euladikum, i budite pravedni prema svojoj djeci i među svojim djecu. Ali po, kako počinje? Boj se Allaha.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 Mi kao vijednici bi trebali da imamo taj dilt u kojim se družimo sa Kur'anom, čitamo, sjećate se dolu BKC u bkc kada smo govorili da čitamo Kur'an na način da kada Kur'an govori o mu'minu, da ti sebe prispituješ tu imali mene u tim svojstvima. Kada Kur'an govori o licenjerima i ne da ti gledaš imali tebe u tim svojstvima da ih ostaviš. Pa tako, znači imate više kur'anskih hajeta u kojima Allah Đerushanu govori opisuje vjernike među najpoznatnjim jesu oni ajeti na početku El-Bakare koji naš narod poznaje kao Elif La-Mim Allah Đaršanu kaže Elif La-Mim velike el kitabu la rejbe fihi hudel lil mutaqim Elif la to je knjiga u koju nema nikakve sumnje u pustvo bogobojaznima zares pojašnjava gospodar ko su ti bogobojazni pa kaže El-Lavine ju'minune bil-Gajb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 S kojim možeš odgajati tog čovjeka? Sjećate se kada smo navodili u BKC, -u, kada Allah džalšanu govori u suri Mutaffifin Teško se onima koji zakidao zakidaju kada vagaju pa dalje i onda kaže: "Ella yaẓunnu ulā'ika annahum mad'ūsūn azar." Ne znaju oni da će biti proživeni. To čovjeka mu'mina odgaja. Zar ne znaš da ćeš biti proživljen? Kad vidiš čovjeka da radi nešto što je zabrajno, kad mu kažeš, pa zar ne vidiš da ćeš zato polagati račun? Nakon toga uzvišen alađa što on kaže, i oni nama se obavljaju. Nažalost opet kažemo, božnjaci dođu na mebru, sjedne, okupe se, slušaju Eliflamin, ali im nema ko pojasni taj Eliflamin da im kaže, ovaj Eliflamin kaže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 kada pogledate muslimane njegov halu po glijedu odnosa prema nevjernicima kroz tu prizmu. Ja znam naši muslimani kad hoće da uvijedi nevjernika da Allah oprosti osvijemo Isusa. Veli, to je tamo nešto vaše. Tokmako jedan ne znaš, ta, ti ne znaš ne znaš osnove vjeri. Mi muslimani vjerujemo u sve poslanike. Negiranje jednog poslanika je negiranje svih poslanika. Nakoliko mjesta Allah Jeršanu kaže u Kur'anu, kada gori o Adu, o semudu, o Salihu, kada su negirali jednog poslanika, kaže uzvišenje Allah, negirali su poslanike, ostali. Tako mi imamo muslimari koji ne znaju kako ispravno da vjeruju u pogledu Isalih se se i Seratu, o Senam. I on da nešto obsuje tamo nekom, onaj, katolikun mosuj, da Allah oprosti Isusa. Što je džahru, što je neznanje. Također od e, ajeta koji nam govori o mu'minima, mutetlijama, bogoboja s njim jeste, kuranski ajet u suri El-Baqara, 177. vjalađerušanu kaži,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 To je tako providno, provino da... Pa idu, djeluju oni koji imaju. Št, kako li nima štetan priči? Ali bitno je da nas Afrika nam kaže nemoj ti sad djeli kad imateš, djel ćeš. A svojstvom otetlija jeste da djeli i kada su u blagostanju, i kada su po U ovom koranskom, ajto Allah Žešan kaže, oni udjeljuju i meta koji vole, rodbini, jetimima, siromasima, putnicima, namjernicima i onima koji traži, oslobađaju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 da se ukrcam sa njima. Pa kaže oni ispunjavaju ono što su obećali. Oni su strpljivi. I kada im je teško stanje i kada su iskušani, kaže ulaika alladina sadiku wa ulaikahumul muttaqun tusu oni pravi bogobojazni Allahu robovi koji imaju pri sebi sva svojstva. Nije samo bogobojaznost da se okreneš istočno ili zapadno imamo, još, kur'anskih ajeta, ja se bojim, da ćemo onaj, evo, ovi ajet, koji smo spomenuli, sure Ali Imran, 133 ajet, uzviše je Allah, je rešanu, kaže, وَسَارُّوا إِلَى نَقْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّنَوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَتْ لِلْمُتَّقِينِ بَجُورِتِ prema جَنَّةُ čia prostranstva su kao prostranstva zemlje i nebesa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 u tom svojstvu, da nešto nekome halalimu i oprostimu. Također, kaže, a Allah voli onih koji dobra djela čini, što je svakako veliki postavik da čovjek bude od onih koji dobra djela čini, i za one koji se, kada grije počini i kada se prema sebi ogrješi, Allaha sjeti i oprost samoliji. To su sve svojstva bogobojazni. Šeitan može navesti čovjeka da uradi grijeh, ali, Svojstvo mu teklija, bogobojaznih, jeste da se tada kada uradi grijev, trzni. Astagfirullah. Prevarin je šetan. Kaj je se Allahu subhanahu wa ta'la? Wa lem ju I oni, kaže, svjesno ne ustrajavaju u grijezima. Zapadam te, braću, moja draga, veoma bitna stvar je, šetan može čovjeka, ashabi su bili ashabi, pa su znali napraviti veliki grijeh. Ali kako su oni nakon toga se ponašali? Da li su ustrajavali u tome? To nije bilo svojstvo Ashaba. Da su ustrajavali u grijesima. Moglo se desiti da Ashab uradi grijih. Ali da ustrajava, ne. Tako i mi danas. Nemoj da gubiš nadu u Allahu, milosti Allahu, rahmet. Kada te šeitam prevariti da uradiš nešto što ne treba. Ali se isto u moment da pokaj Allah. To je svojstvo bogobojaznih. Da se sjetiš Allaha. Da od njega oprav zatražiš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 Znači, da bi to izašla jedna izuzetno lijeva knjiga. Kažem da mi ovo što večeras radimo, znači, to je unakažavanje ove tematike. To je rezanje ove tematike, znači, sa svih krajeva. Znači, 150 ajta, mi samo kada pročitalo 150 ajta i samo ih preveli, treba nam možda sati. a kamoli, znači, da to nešto prokomentarišimo. Nakon što smo govorili o mjestu bogobojaznosti u životu vjernika,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 da to pokuša izgledati kod sebe. Pa primjer radi, kaže uzvišenja Allah SWT u suri At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَ لَهُ مَخْرَجًا min مِنْ حَيْثُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ Onaj ko se Allaha bude bojavom. Kako nagradima? ima? Kaže, يَجْعَ لَهُ مَخْرَجًا da će izlaz iz njegovi belaja i problema. I obskrbiče ga, Odakvije se i ne nada. Dvije stvari kada ne bi bogobojaznost. Znači ovo su koristi dunjalučke. Imamo koristi podijeljene su u dunjalučke i ahiretski. Dunjalučka korist da onaj ko se istinski Allaha boji, Allah će mu podariti izlaz. I šta? Obskrbiće ga odakvije se i ne nada. Subhanallah, kako su to dvije, dvije divne koristi.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 Znači mnogo je to. Ovaj aj dolazi do izražaja tada. Onaj ko se boji Allaha. Ti to radiš radi Allaha jer se bojiš Allaha. Počinješ kanjati radi Allaha. Počinješ nositi mahramu kako je žena radi Allaha. I i tako dalje. Znaj da Allah neće ostati na cjedilu. Možda ćete iskušati da vidi koliko si ti siguran.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 Pa mu Allah Jelšanu ovdje odmah kaže onaj koji se Allah boji, Allah će mu dati izlaz i šta? I obskrbit će ga, se i ne nada. Subhanom. Vi znate kada človjek ima, primjer, radi svoj posao. On zna, šta ja znam, zaradio je platu 800 km. Ako ima nekod, ima tako do platu. I on zna, on već tokom mjeseca pravi sebi raspored, hmm, doćem na kraj mjeseca 800 km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 Da ti nešto duže a ti ga nisi uplanirao u svojim nekim tamo parametrima. A e, i zato Allah dž.šanu kaže obskrbi ga od tu do dokle on nije nikad ni pomislio. To je najisto. I e, zato te Allah daje kao zaslugu za tvoju bogobojaznost nešto najslađi. Ne kaže obskrbi će te. Da i reko Allah, znači ja tvoj dobra naknada. Ne. Obskrbi ga od on nije ni pomislio da će doći od tu Pogledaj nagradi za bogobojaznost. Prvo doći ćeš izlazi. Ako se na laž ostane, ako to ne ono bude ili jedno jer tu pokošać uklanjat pa ako Allah mi da izlazi i ja sam dobar, usli. Ne bude ja se vraćam opet na stari kolosi, pozim na uskim tračnicama. Ako bude ok, ja se šilimamo. To znači tvoje imanje ko je gore žalozine, a u bojili su providni. U ime Allaha. Zato je bilo ashaba iz jačine njegovog jeklina sa konjima krenu preko vodi. Misliš da li je u, trun, u srcu tog ashaba bio trun sumnje i šetka da li će njegove kopite od njegovog kona potoniti u rijeku? Onda je trun sumnju, tebi kopite propale. Ali on kreće sa jeklinom, sa uvjeđenjem. Vismila, čitava vojska kreni preko velike rijeke da se kopite od konja ne smo kreni. E to nije, braću moja draga, nisu nikakve crvenkapice, nisu nikakvi štrumfovi, nisu nikakvi crtani filmovi, to je zabilježeno sa vjerodostojenim lancima pre u historiji Islama. I ne samo jednom, koliko puta se dešavala takozvani kerameti, pobožnim ljudima, čestitim moralnim ljudima, onog momenta kada se osloni na Allah. Ajmo tamo. Znači, prvi... Ajde da kažemo plod jeste da će Alađđelšanu pomoći Insana koji ga asistinski vodi i da će ga obskrbiti. Drugi jeste da ćemo njegove probleme njegov život učiniti laganim. Zato kaže Alađđelšanu istoj suri u sljedećem ayetu: "Uman <totipan> yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Njegovo kaže pitanje, njegovo, njegov život ćemo učiniti jesir. Zato mi učimo: Rabb yusir. Yusir, yusir. Isti koji je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 Jedna veoma, jedna veoma interesantna korist, koja proizilazi iz Bogu boja, skoga nam je danas kao nikad potrebna. Jeste, da nam uzvišnjala želčan, kažu v Suri Lenfald 29. ajet, Ja āijuhe l-ladīna āmenu, in tete qullāhe, jēđa' l-lēkum O vjernici, ako se Allaha vi budete bojali, Allah će vam dati furqān. Šta je furqān? Furqān je, kao što kažu mu u Pesiri,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 Ovi koji letaju na čilimima i provadaju se mačevima i zkačuju po stapovima, oni kažu, to je jedino, mi smo jedini. I dalje, i dalje, nabra i te i svi kažu, rekao Allah, rekao poslanik, sad je li poslanik, je li to izmišljeni hadis ili ajet, onaj, kak se zove, sad je to upitno. Ali svi se na nešto pozivaju. I ti u tom, živiš u tom, hajde kažemo, Košmaru, informacija, dezinformacija, istina se prikazuje neistinom. Ljudi koji praktikuju vjeru prikazuju se u najcrnijem svijetu. Ljudi koji, koji žive ko stoka su nekaj obrazovani, kulturni. Oni su, oni su znači, niko njih ne proziva. Koji se drogiraju, koji ovo, koji onu razgoličeni. Ti su oki. Ok. I ti dođeš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 Zapamte što sam vam rekao, neće ga Allah ostaviti. Ako bude iskren, kaže gospodaru, ja ovo sve što radim, zaista radim, ja hoću hat, hoću istinu. Bez pristrasnosti prema nekom. Imaš ljudi, ja tražim istinu, ali istina dolazi od moga šiha. Ali ja tražim istinu, ali samo on zna istinu. Pa bi se to istinu mačko rijepe, da kje pronosao da poviste istinu, kad ti dođe istina, kaže Boži postanik, evo, u Hurevi za, za Iblisa. Sada je tako, u Ahuake Thub. Kad mu je za Aetur Kursi, koga ga prouči i tako znate poznati, onaj Avis kaže, on je lažljivac, a ti tada reko istinu. Znači, i od se prijiva ta istina kad dođe istina. Ako si takao da ćeš prijivati istinu kad ti dođe od bijelog, od crnog, od starog, od mladog, od muslimana, od muslimana, ali je to istina zapam Allah neće ostaviti. I Allah će ti da da vidiš istinu, istinu. Ali ako ti sebi porad postaviš parametre za istinu, e onda izvinjajmo se. Istina će ti biti onako kako ti sebi postaju parametre da je to istina. Zato kažemo ovaj kur'anski ajed u suri El-Enfar je velika, veliko obećanje bogobojazdima. Ako se budete bojali Allah, Allah će vam dati furqan da će vam da znate gdje je istina odne istine. Valah, i da nima bogobojaznost drugog ploda osim ovog, u današnjem vremenu ne treba nam ništa više. Da se danas nađiš u moru ovih iskušenja, to je više nego dovoljno. Također, jeste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 imam Allahu podario beričet dao im blagoslov kaže uziš Allah svono tala ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ada sestanu nici zemli šta kaže prvo amanu da vjeruju i da se boji Allah mi bim otvoren i beričet i zemlje i nebesa alikat po dva ajeta da vjeruješ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 jedan od pokazatelja i od uvjeta da djelo bude primljeno kod Allaha. Kaže Uzvišeni Allah: Inna ma yataqab inna yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Doista Allah prima dobra djela od njegovih robova koji ga se boji. Zato je bilo selef koji kažu kada bi znao da mi Allah samo jednu sećdu primio ja znači da sam potpao pod ovaj ajet i kažeš Allah ne prima ništa od kog, osim od bogobojaznih. Što znači, on kaže, kad izvedam da ja mi je Allaha primio samo jednu seđdu, znači da znam da sam poput pod ovaj ajd, kaže, ne bi se buio u smrti odna sutra. Znači da znam da potpadam pod ovaj ajd. Inne me etakaberullahu Min utaqim, zaista Allah prima dobra djela od onih koji ga se istinski bojim. Također, imamo ahiretske koristi Nas sahirac je puno i neinteresuje nas, pitno nam je samo što ovdje na da čopimo. U svakom slučaju, najbitnija korist provučena kroz mnogo ajeta jeste da uzvišim Allah džeršamu džernet pripremlju za bogobojazno. Znači kad čovjek ne bi ništa drugo osim kaži ja ako budem bogobojazan da podpadam po tu skupinu za koju Allah pripremlju džernet, šta ti više treba? Također,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 neminovno, neminovno će se bojati gospodara. Zato smo spominjali onaj govor Šiha Šamkitija, imama El Emina Šamkitija, koji kaže najveći vajz koji je Allah spustio sa nebisa jesu, jesu ajeti u kojima Allah govori o svojoj veličini i govori o svom sveobuvatnom zdanju. Allah zna sve. Allah zna šta govorite. Allah zna šta vam je u grudima. Allah zna šta gledate. Allah sve čuji.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 I onda moguće čovjek kaže, ja ću primatiti posao na kojim ne mogu klanjati jer u pitanju je nafaka. Znači, polupo si najosnovniji lončiće u islamu. Sumljaš mu nafaku kod koga je? Kod vlasnika firme ili kod Allaha? Ovo ne znači sjedi kod kući, tespi, nabavi onaj sad što imaju oni veliki, onaj što može deset ljudi sjesti u krug. Ti zikriš, ti sam već, da će Allah, A. Rizkeva Allaha i polako. Ali tu je opet u koliziji sa našom Akidom. Naša Akida ti kaže, trudi se, radi i oslan se na Allah. Ko što se oslanja Allah u postanik. On kada je činio hijđru, mogo je reći, gospodaru ja hoću hijđru da učinim upobijela dana, učini da nikog kriša mene ne vidi, do meke dok ne stignim, da je između mene i njih vatra. Tu ma Allah mogu dati. Allah nama dao ders u tome, da je Božji poslanik toliko razloga poduzeo i na kraju kada je došao sorata jednu malih za njim, bukvalno i suko u sabni za njega, čuje se to pod ta Božji poslanik ide i uči i kurva. Ebu Berker se okreće i gleda, očeli li doći, neće doći. Ne iz prema sebi, iz ljubav prema poslaniku. Božji poslanik, ja sam poduzeo sve što sam mogu tri dana očuo pećinu, krenuo u kontrapravcu i znajio najboljeg vodiča kojih sam mogao krenuo, tako uradio, tako, ja više nisam mogu ništa uraditi. Ja sad sam mogu reći gospodar čuvajme. Ali da je krenuo upo dana, da na je kaj preže, eto, ja ode sad u meni. Ha, ne je tako u danas. Osloni se na Allah, privati poso koji možda neko drugi neće privatiti. Hvala! Kopat! Čistit papire na ulici! Ne interesuju, ja hoću da mi je na fak. Završila stvar. A čovjek dođe, a ne mogu ja privati taj posao, ne mogu ovakav, ne mogu onakav, zakazala risk, zakazala na faka. Znači, braćom moja draga, ne ide tu tako. Zato kažem osvansna Laha i nakon toga poduzeti sve što je u našoj mogućnosti. Zato vraćamo se ovoj tematici istinska spoznaja gospodara. To je najbolje svojstvo jačanja takvalu kod insana. Kad dođeš i hoćeš ukucati na youtube kelime riječ seks, kad klikneš SE i hoćeš ono samo da klikneš onaj X, a ti, o, vidi gospodar, šta ću ja na srednjem danu reći, što sam ja to radio? O me sad vidi. On me sad čuje, Meleki zapisuje, dvoje slova sam zapisao, sad napisam s-e, sad mogu napisać sestra, a mogu napisati seks. <laughs> Šta će biti treće slovo? Meleki čekaju da ga zapišu. I to ćete se čitati na sudnjem danu. Iqla kitabek. Iqla Kur'an, još na dunjaku uči Kur'an jer ti Kur'an rekao na sudnjem danu će ti biti rečeno uči svoju knjigu. De ti malo pročitaj da se ti radio. A kad si tam bio sam, kad si store žalozine spustio, sad imate neroletne, kad se spuste u pol dana misliš da si u najmrkljoj noći. Spustiš fino, laptop preda se i, i šetane oko sebe, za ruke se upatite i ringe, ringe, jaja. Ringe, ringe, jaja, čika paja, da te premađenem ugurni. Ako si spoznao gospodara,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 Allah za sve kaže ima ruk, ti kažeš Allah, ima ruke. Tove jara bi to bez takve dok su ljudi otišli u, u znanju svom. Allah za sve kaže ima ruku, on kaže nema ruku. I sad hoćemo čitati to, gdje hoćemo čitati Kur'an? Čitaj knjige o Allahu, spoznaj svoga gospodara. To će pojačati takvaluk i strah od Allaha. Ja'lamu kha'inatal a'yun wama tukhfi as On zna ono što vi tajno pogleda Sjediš sa vračun najdeš ženatis takfirullah oboriš pogled i onda i pogledaš u retrovizor Al'ne vidi ljudi sad ona kad prošla oni više nime retrovizor al ti svoj imaš ti je malo i idemo dalje To Allah zna Ja'lamu kha'inatal a'yun zna ono što tajno vidite može se desiti da ti postavi jer sad to je znači skoro pa nemoguće da prvi pogled ne vidiš ništa al fala Allah pa nas Allah ne duži za prvi pogled vidio se spusti pogled al vidiose e sad ono kad si video ona druga sekunda tu ti se zapisuje a to Allah zna i vidio se sekundu dodatni znači pa staferu ma spusti pogled i nećeš biti nećeš biti za to to Allah zna I zato kažim nei volja Najbolji metod da čovjek izgradi kod sebe svojstvo bogobojaznost jeste, ko što mi kažemo na Gosvanskom, bogobojaznost, strah od Allaha. Ti kada bi sada nekoga došao i sa njim se poslađaš i ti zaprijetiš sa nekim tamo mrgom delijom, e poslaš ti ja tog, tog da te slomim. A ko je taj? Tu im kažeš, pa to je faca, on je razbio tog, on je tog, tolki su mu mišići, tamo, vamu. Opišeš mu ga da se ono, onda, oh, o, oh, e, Isto to, da bi se bojio Allaha, šta trebaš postići? Saznaj ko je Allah. I završeno, to je najjednostavniji metod. Da bi se Allaha boju spoznaj ko je Allah. Kada spoznaš, bojaćeš ga se siguro. Bojaćeš ga se siguro. Također, ta činjenica da Allaho poslanik upita, vi znate na hadisu Džibrilu, kada je došao Boži Mislim, pa ga pitao šta je to Islam, pa šta je to Iman, pa šta je to Ihsan, Najveća, najveći stepen u našoj vjeri Ihsan, kaže Boži poslanik, to ti je da obožaviš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, zaista on tebe vidi. To je formula, to je formula.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 To je takva luka. To je sad vers koji smo imali, evo ga. Ovdje je stalo. To je istinska pogoboljaznost, to je takva Da znaš da te Allah vidi. Ako, ako si toliko jak i toliko smijel da kaži znam, vidi me i sad ću opet griješit, aferim ti. Aferim ti, ako si toliko hrabar da kaš, znam, vidi me sad, ne Allah vidi i ja ovo radim i svjesom. Allah je taj, vidjeli ste kako tsunami, kako ruši. Kako Allah može dati tu momentu. Kako je se kroz istoriju dešao da ljude, zemlja proguta. Šta je se sve kroz istoriju? Kako se ne bojiš Allah da ti u isto momentu tu zemlju ne propadniš? Kako se ne bojiš Allah da u moment momenta kad budeš pisao seks i da tako te ukoči i tako ostanješ, da čita planeta dođe te svi novinari uslika i da svi znaju kako si umro. Da tako umriš. Ne bojiš Allah toga. A to Allah može sve. Zato kaže, jedan poznatni učenjak, kaže, kada ti dođe nagon da uradiš grijeh, prvo kaže, svoju dušu upozori Allahom, njegovom veličinom, njegovim znanjem. Kaže, ako i to ne prođe, a to, to ako ne prođe, znači gotovo, već si pauk. Kaže, upozori ahlakom ljudi da to nije moralno. Sutra neko ne do Allaha hoće da počini bluditi, Sjeti se da to ni moralno bilo ti volio da to neko uradi sa tvojom sestrom. Nije moralno. I treći kaže, ako i tu, ne, i tu padniš, sjeti se, kaže, falihi, sjeti se sramoti koja se može deskad u to saznanju. Vamo, glumiš, kapica, bradica, zikliš, učuraš, ilham lukella, jehdi kella, gore, dolah. A vamo, sestri, šlive nabijaš, jednu jeftu na ljevom, jednu na desnom oku i i, dra, i drugi aferini koji dosta daja čuje i poznaje kada ga nazovu braća i sestre šta se sve dešavalo u braku, šta se sve dešavalo preko interneta, preko kamera, skidanje džilbaba, hidžaba i ostali dijelova i šta radi muškarci sa tuđim ženama preko interneta i šta žene radi sa tuđim muškarcima preko interneta. Haj što to radi, što to rade ljudi koji bukvalno kažu mi smo kao Ha, budi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 a hlakom i moralom ljudi, pa je upozoriš sramotom. Kaže, ako se ona na te tri stvari tvoja duša nadazove znajka i da se bliži, haj banluku u tom momentu nego insanluku. Insan vjernik, ako mu te tri inekcije ne pale, klinčka smrt, mrtak, klanjan. Četvrtek vira reci, kaže živja, ti si mrtav, ali ti ne znaš što si mrtav, umru si, hajmo zakopat ga živu. budite da te zakopamo, nek da takav živiš ne koristiti Allah, ne bojiš se Allaha, ne stidiš se ljudi, zakopat te treba da se ne učiš. <laughs> Također, to možemo ako Bog daje, i ovo zato sam danas ja konsultuo sa braćom, to može biti drugi ders, ovo je ders pod naslovom blago, ne izgubljenu blago, bogobojaznost, ili svjetlost bogobojaznosti. Imamo drugi dio dersa, tama grijeha, da čovjek zna da grijesi Jesu sekundarno slatki, neki grijesi, ali znajte da grijesi, nosi, nosi, takvi takvi boli. A lanje, a tolikom puta su mi dolazili e-mailovi gdje brati ili sestra kaže počinio sam to i to u, u, u nekom džahilijetskom periodu. Izgori, pojede me iznutra, ja sam se pokaju Allahu i ono, hajde kažemo, moja te uba je ispljenica u svim uvjeti, ali me pojede iznutra sad to danas dok još imaš bil nemoj sebi to čin znaj da posle kad se pokajmo da misliš pokajješ se kova parba sad plava preparvaš crna i ništa se ne vidi Allaha mi ne može bolićete to do sudnijeg dana hoće Allahan ako budeš momin zapamti šta ti kažem bolićete do sudnji dok ne umriješ bolčićete bolčićete na sudnjem danu nemoj to sebi čin ako si momin griješite bol do tvoje smrti Nije već pokaju se. Valaj, ćete boliti. Zato su selefi govorili. Sjećam se grije koji sam učinio prije 40 godina. Radiju ga, pokaju se, ali ga Zato kažem. Kako pojačati bogobojaznost? Znati probleme koji dolaze s grijesima. Možemo o tom i govoriti mnogo duže od ove teme. Također,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 Zašto? Jer otarija čovjek kada radi Otariju on misli da je uvjerio. I on nema, nema teorije da razmišlja se pokajaju. Zašto se kajim ja radim vjersku stvar? Zato šetam prvo čovjeka nakon kufra gura u otariju. Zato što je se puno teže iz novotarije izvučiti od velikog grija. Veliki grija koji je treća stepenca. Čovjek koji je šlo u Karakiju. A Bibi, on zna da to nije dobro. Ali, hm, ja ću neka to ostaviti. Ovaj koji je u Novotariju, šta ću ostaviti? Pa, pa ja sam u Ibade tu. On to neće ostaviti. Veoma teško. Zato, pazite, šetan prvo zove u Kufr, nakon toga zove u Novotariju. Nije mu se odazvao u Kufr, nije u Novotariju, tada u velike grije. Tek. Neće u velike grije, tada u male grije. Neće ni mali grije, tada ga zauzima muba stvarima od onoga što je korisno. Hmm. Ajde aj ovo, aj malo pregledaj vijesti, aj malo ovdje, aj malo ovdje, pročitaj komentare, tamo sestricati ti je komentarisala kakve su ti oči, brate, dragi, što su ti lijepe oči, gdje si kupio, i tako dalje. I čitaš ti s jedinim mjesto da se obrazuješ, da čitaš to što ti je korisno, jer ne znaš šta kvari abdest, ne znaš mnogih stvari u umet, ne znaš učit kuran, ne znaš hadise, ne znaš, ne mogu biti nam raditi, do se ne znaš, i ti imaš sve čitaš tamo,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 Žeži, ne bolan, nemam vakta, ja zato za te septičke jame, bolan, meni život puno skuplji od toga. E to ti je šetanova, hajde ti tamo, razumiš? Nema ni tu, ako se mu ni tu čovjek nazove, onda ga pokušava varat da radi manje vrijedna djela u odnosu na veće vrijedna djela. Pa imaš primjer radi pozivanje u islam, davet, misionarstvo. Imaš za to šlifa, imaš nauke, imaš znanja, Kaže on tebi, ne, a već šta ćeš avivi, možda će te neko pljuniti, možda će ti neko sutra te usni, kad bićeš na nekoj emisiji, tamo ti si, ovo ti si, sjedi kod, ti si u hajru, uzmi, te spi onaj veliki, da ja, su nešto deset ljudi, polako, rafalno gruaš. volim te briga. To je hajr da ti rafalno gruaš da zikriš, to je hajr, ali je puno veći hajr da doviš da ljude davetiš, da ih pozivaš u islam. Ti šta zikriš, to se samo te piši, a kad ti pozoveš nekog, A će on pozvat dvojicu, pa ona dvojica još dvojicu. To je takozvani hajr koji ima prijelaznu, znači, hajde da kažemo opciju na nikog To je puno vrijednije od dijela koja su skučene samo na tebe. Ako tum ne može, to je šest stepenica. I ovdje ovaj neki čvrstorah, onda kaže, e sad dolazi dnevnik, ja ću mi tebe na rešetanje. Onda kaže, uključi on svoje armiju šetane, ostale na dvije i na četiri noge koliko imaju, I kaži da ga napadaju drugi ljudi, ne daju ti živit. Ti čovječe, hoćeš da budiš normalan insan, boriš se za dobrovi društva, pustite me ljudi samo da ja živim. Ne, ne možeš ti živit. Svi mogu nositi kratke nogavice, mogu nositi minjake da izviješ ispala u pola stražnici, ali ti ne možeš zavrnuti nogavice, ti si problematiče što završiš nogavice. Po njihovim tamo termina, časne i sestre mogu nositi hijab i džilbabu. Ali muslimanka ne može. Što nosi, što si nazadna, što ne ideš na more i tako dalje. Tada, on je uključio. To zato kada vidiš da neko proziva vjernike, znaj da je to na sedma opcija. Šek im mu sjeo na glavu i viće, džiha, džiha, e, udri rođan. Ti si mi zadnji metak kojeg imam. Nemam više, sve sam isključio. Ti si zadnja opcija. I zato znajte, ona insan, velike prijetnje se koranom prijetnje insanu koji vrijeđa mumine. Bez onoga što su oni, za, što bi rekao naš narod, ufa uh, ti tresete, a ti, ni krivni ni dužan, ti siroma radiš, možda najviše za dobro vidiš države i društva, odvraćaš od luda, odvraćaš od kamati, odvraćaš od droge, radiš za dobro društva, i onda on tebe još naprijed u dalom da si mu dala. Zapamte, takvi ljudi neće uspjeti. Allah će im ponisiti na dunjalu 100%. Zapamte ovu. Allah će takvi ponisti na Dunjalku prijahireta, sto posto, nesmi tu to osumljeni. Onaj ko vrijeđa mukmine i muminke, samo zato što vjeru praktikuju i bez prava pogriješio si imenu Pezića Lvedin napravio prekrišaj. Ali nisu sve prava do nje. Pezića za Nerkeza jedan. On ima svoju adresu, podiv protiv njega tužbu i to je to. Ali da svi podpadamo podkoš koš zato što sam ja napravio Belaj, ne, a to je njihova politika napraviju čovjek jedan prekešaj svi su takvi zapamtite kod tu taku rad želi je se bori protiv vjeri zapamtite Allah će ga poništiti do njalku 100% Al -a. Al -a. također odnačina kako da ojačamo braću moja draga svojstvo bogobojaznosti malo smo se toga dotakli jeste da čovjek ne prestane Allahu dovi da ga učini bogobojazn Kako što je činio Boži poslanik, kako je to On dovio, onda smo mi mnogo preći. Također, šerijetsko znanje. Jedna od najbitnijih stvari koja čovjeka može odgojiti, pojačati njegovu bogobojasnost, jeste šerijetsko znanje. Čovjek koji se obrazuje u svakom pogledu,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 Nažalost imamo ljude koji mislili da je to nešto se rodiš štida i završena stvar. Ne. Koliko je ljudi koji su nekada u kufru ili u džahilijetu radili da Allah opresti gore od stoki. Kada se vrati, vjeri, družiti se sa Koranom, čitati siru Božijeg poslanika, postani najstidniji insan. Insan koji odgoji sebe na istinski stid. Stid od Allaha, stid od ljudi, stid od Meleka, to je, braćo moja draga, jednako po gojaznost Tuz vraćamo aj draga neki stvari koji se možda ja želilo da spovijem vezano za ovu tematiku, mnogo toga što je što se moglo još kazati, mnogo toga smo preskočili, ali u svakom slučaju nadam se da ono što su učili onaj da nam je bilo korisno, onima zlatve barka tala da nas učestni putu istini, da nam istinu pokaže istinom i da nam omiri njeno steđenje, da nam ne istinu pokaži neistinu i da nam omrzin njeno steđenje Molim Allaha tebaraka teala da nam poveća i tajnosti i u javnosti. Na kraju subhanika Allahu debiham te kešedna la ilaha illa anta astaghfiruka